Jamen, jeg kan altså bedst se duften af harpix, for det har jeg duftet før. Forstår du det? Det her afsnit er lavet i samarbejde med Faxi Kondi, og hvis man nu undrer sig lidt over, at vi sidder og snakker om VM som en kommende ting, så er det altså fordi, vi optog det før, at VM var begyndt. Nu må I have en rigtig god lyttelyst. Ja, altså vi blev jo inspireret, Niklas. Øh, efter sidste afsnit med Mølgaard Og det er egentlig ikke noget, som var noget helt nyt Vi har faktisk øh, igennem længere tid gået og, og brygget på Om vi ikke skulle have et dommerafsnit øh, Og så efter at snakke med Mølgaard Så blev vi da enige om, at det skal vi da helt sikkert Og øh, hvem andre end Mads Hansen øh, skulle gæste Så ham har vi fået fat i Velkommen til, Mads Tusind tak <laughs> øh, Du skal jo også snart ned og dømme øh, VM Ja, det skal jeg. Øh, Forberedelserne er jo fuld gang. Øh, vi forbereder os på mange forskellige måder, og blandt andet jo hele isolationsforberedelsen er jo også til starte, øh, så, men det kommer vi nok tilbage til. Det kan, det kan man nærmest være, at du kan fortælle mere om hele VM, end jeg overhovedet ved. Øh... <laughs> Ja, altså man kan sige, at vi er, vi er faktisk forholdsvis godt klædt på. Det internationale forbund plejer at være sådan rimelig informativ over for os og har også været det den her gang. Og vi har jo fået en meget, meget lang manual, hvor alt fremgår. Der er selvfølgelig nogle detaljegrader, som vi ikke kender til endnu, men, men vi er sådan rimelig forberedt på, hvordan det kommer til at fungere. Mm. Jamen, det glæder jeg mig til. Det kan være, vi skal snakke sammen bagefter det her. <laughs> <laughs> og hvis der nu er nu nogen, der sidder derude og, og tænker, hvem er det lige Mads Hansen er, så øh, Niklas, så vil du lige gøre folk klogere på det. Jeg vil forsøge i hvert fald. Øh, du er efterhånden blevet 43 år, selvom man ikke skulle tro det. Øh, så har du en kone, to børn, og så har jeg kun læst mig frem til, at du har været i håndboldligaen i 20 år. Som 23-årig starter du. I Ja, det er, det er rigtigt. Efter et enkelt år i første Det er også rigtigt. Øh, har du haft Martin Gede som marker i ja, 21 år? Ja, næsten 25 år. Det, det, det, vi nåede næsten sølvbryllup. Det var kun et år <laughs> fra. Øh, vi, nåede, vi nåede 24 sæsoner sammen. Øhm, men altså, som, som jeg plejer at sige, så hvis man skal være dygtig til noget, så handler det jo om at finde en branche, der ikke er særlig konkurrencedygtig Og det er, jo så, det er jo så den, jeg har fundet. <laughs> øh, og det er måske også derfor, at jeg kunne gøre det så længe. Ja, fordi har du selv spillet håndbold inden? godt, ja godt både... Nu kan jeg jo se dig, så jeg kan godt se, at du, det, virker lidt over, altså det virker lidt overraskende, for Nej, men... At jeg har. men jeg har, jeg har spillet håndbold øh, på et øh, ikke engang anstændigt niveau. Og, øh, og, og det plejer jo at være sådan, at øh, os dommere, vi er jo primært blevet dommere, fordi vi hverken kan spille eller træne. Og det, der så er tilbage, det er jo så at over folk. Og, øh, og det er jo så, det, det er jo så den karri karrierevej, jeg valgte. Jeg tror faktisk, der er rimelig mange, der er tilfreds med, at øh, der stadig findes personer øh, som dig, der vælger at gå dommervejen. Øh. Men ja... Øh. Det, det var egentlig, altså har du dømt øh, til diverse store slutrunder, EM, VM, OL, og har også fået øh, nogle finaler. Øh, når vi ikke er kommet så langt, øh, så, har du, så har du stået der, så vi har nærmest øh, i Danmark altid haft en øh, dansk deltagelse øh, til finalerne. Ja, det er rigtigt. Altså, og, og jeg sad jo rent faktisk og kiggede på da I vandt uh, OL-guld i, uh, i Rio. Øh, og, og jeg vil også sige, at vi kommer nok også tilbage til det, men det er nok den største håndboldmæssige oplevelse, jeg har haft, uden selv at være på banen. Det, det, det var sgu, da I løftede det der trofæ i Rio, det var rimelig sindssygt. Ja, det er vi glad for. Det var ikke fordi, du var sur over ikke at få chancen? Det, det, var, det, var, jeg, det var jeg på ingen måde. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at det lyder jo sådan lidt floskelagtigt, men altså, jeg har altid haft det bedst med, at I har klaret jer godt. Um, fordi at uh, Det er det aller, aller for, uh, for at vores uh, produkt det, uh, skal fortsætte med at eksistere det, det er sådan set lige meget Om, om, om jeg klarer mig godt Hvis det så ind imellem, en imellem ender med At I, I fejler og vi har haft en god turnering Så er det bare fint Men altså jeg har fået indfriet alle de ambitioner jeg overhovedet har haft uh, På nær og dømme den der OL-finale Så um, Det kan jo være, man ved jo aldrig ja, man må ikke håbe det kommer til at ske Men det kan jo godt være det kommer til at ske ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan man så forbereder? Altså, nu sidder du og er i gang med at forberede, at øh, du skal ned til, til VM. Hvad hva, går forberedelserne ud på? Jamen, altså, man kan sige, de er lidt specielle den her gang på grund af covid-19. Øh, oftest så er det sådan, i forbindelse med VM, at vi altid samlet af flere omgange fysisk. Der er vi på sådan nogle training camps, hvor, hvor forberedelsen jo går både på den fysiske del. Vi har en række test, vi skal gennemføre øh, i forhold til at, øh, at være fysisk øh, godt rustet. Derudover så har vi jo den teoretiske del, som handler om spilleregler og regulativer generelt. Og så har vi jo en farlig masse analyser af selve spillet. Altså i forhold til alt det, man overhovedet kan tænke ind, som spillerne også tænker ind i relation til 7 mod 6. I relation til mange udskiftninger. I relation til, hvor, hvor, hurtigt man, hvor hurtigt man spiller spillet. I relation til hurtig opgearkast. Altså der er så mange områder, som vi går ind og kigger ind i. Og så, og så selvfølgelig, og det er nok ikke nogen overraskelse... Rigtig meget omkring straf. Altså rigtig meget omkring, hvor hårdt det her spil, det skal være. Fordi man kan sige, hvis, hvis der er noget, jeg synes, man kan se har flyttet sig, måske specielt i herrehåndbold, så er det, at hårdheden har... Det er blevet et mere fysisk spil, og det er det jo selvfølgelig nok også født af, at folk er en lille smule større end, end Morten Stig Christensen var, da han spillede i den der bolsje-stribede trøje. Og det vil sige, at specielt øh, speciel herrerne er, vejer jo øh, 20-25 kg mere, end da jeg startede. Og det gør, og, men dimensionerne på banen har jo ikke ændret sig. Og derfor så har spillet jo udviklet sig i en mere fysisk retning. Og det er selvfølgelig noget af det, som specielt det internationale håndboldforbund går op i, det er, at det aldrig må blive indendørs rugby. Det skal stadigvæk være håndbold. Så derfor så fylder øh, personlige, personlige straffe, og det at være sådan præventivt i vores adfærd, det fylder ret meget. Det kan jeg godt sige. Hvad, hvad, hvad tænker du selv omkring... Øh, nu, har der, nu har Dansk Håndboldforbund jo også prøvet var øh, med video. Mm. Øh, mm. Det har vi ikke prøvet i Bundesliga endnu. Øh, tænker du, det er den rigtige vej at gå? Øh, ja, det gør jeg, altså, jeg nu, altså vi har jo kørt med det i, i håndboldliggeren i Danmark nu i tre sæsoner, vi havde jo så lige en testfase med noget videochallenge også, hvor, hvor trænerne rent faktisk også havde en mulighed, lidt inspireret fra NBA, hvor trænerne også har en mulighed for at tage en challenge. Det fungerede ikke af nogle forskellige årsager, jeg tror godt det vil kunne komme til at fungere, hvis vi fik lidt mere tid til det, men, men selve, selve det her med, øhm, med altså evidens i forhold til store afgørelser, det fungerer godt. Mm. Og det jeg, det, jeg kan mærke, det er, at det har, det har fjernet noget fokus fra det subjektive. Det vil sige, at der er opstået en, sådan en ro omkring afgørelser, når, når det er, at det er set igennem på video. Øh, det er altså sådan noget, noget så simpelt som mål, ikke mål. Altså, det er jo svært at sige, at der ikke var mål, når vi har set ja, det på præcis. video. Ja, præcis. man kan jo ikke sige noget, øh, som spiller derefter. Det er svært. Øh, sådan så, så noget som selvfølgelig den her sondring mellem udvisning og røde kort. Det fungerer også rigtig godt, fordi at når, det er, når det er genset på video i slow fra flere forskellige vinkler, så har vi, den bedste, vi har den bedste mulighed for at vurdere, hvad der er sket i virkeligheden. Også fordi, som I jo ved, så er spillerne jo ofte tæt på hinanden, og derfor kan det jo ofte være svært at finde ud af. Og så synes jeg jo også, at sådan et område, som, som det vi vil sagtens kalder Hollywood Action, er blevet nemmere at håndtere, øhm, fordi at det er blevet svært at snyde. Øhm, fordi at, at øh, man som spiller givet nok kan have en opfattelse af nu. At hvis det nu er sådan, at man virkelig er blevet dygtig til at prøve at forgive, at der er sket noget, jamen så har vi altså den mulighed, at vi kan se, hvad der i virkeligheden er sket. Altså fordi jeg, jeg synes faktisk, det er noget af det allersværeste i håndbold, og det er blevet sværere og sværere. Det er det, er det her med, at ja, snydet lyder forkert. Men det der med at prøve at, at, at, at trække dommerne i en retning, det, det, er, det er blevet et større og større problem. Og det, det, det løser video, i hvert fald præventivt. Altså, så er det jo næsten... Nu skal vi næsten prøve at hoppe ned i en kamp, fordi altså, Magnus Landin han har, han har skrevet et lille spørgsmål til os apropos det her med at have en, en tredje hvad kan man sige, dommer eller medspiller her. Han, Magnus han skriver sådan her, hvordan var det altid at have en tredje dommer og hjælpende hånd, når I skulle dømme Kolding? Hilsen Magnus. Og så ved jeg ikke, om du kan gætte, hvem han, hvem han tænker på der. Æh, refererer han til øh, refererer han til han, ham selv eller refererer han til på det, ja, det, jeg tror at det, var, det var det sidste navn du nævnte okay Jamen, altså, jeg vil sige det på den måde at det er, jo, det er jo en af de allerstørste glæder ved det jeg laver det er jo det der sker på banen det er jo den interaktion der er mellem os og spillerne øh, fordi der er jo ikke noget mere jeg, der, altså, der er ikke noget jeg holder meget mere af i forbindelse med afviklingen end af håndboldkampen den kommunikation der er og den der, de der snappy comebacks, der indimellem imellem er, den der løsslupende dialog, der ofte er, og også når det spidser til, at vi kan være sure og rasende på hinanden, men så være rigtig gode venner bagefter. Det kan jeg, det kan jeg sindssygt godt lide. Og, og, og jeg vil også sige, at jeg er også meget, meget mere til den del, end jeg er til den, den, den bestrafningsmæssige del, hvis man kan sige det sådan. Udfordringen er bare den, at der er, der er bare nogle om, områder, når man kigger ned i spillereglerne, som vi bliver nødt til at være forholdsvis objektive på. Mm. Og, det, og, og det er måske også det, der har gjort, at vores spil indimellem bliver en lille smule komplekst. Det bliver svært at forstå. Jeg synes ofte, at fodbold er mere simpelt at forstå. Mm. Der er knap så mange regler, som der er i håndbold. I håndbold er der rigtig mange subjektive ting. Og derfor så prøver vi jo at arbejde med de her standardsituationer, som jeg desværre ikke synes, vi har ret gode, været ret gode til at formidle til spillerne og til trænerne. Men det her med, at når der sker noget på banen, et eksempel, skub i luften. Altså når der er en spiller, der har taget sit afsæt, og spilleren bliver skubbet på en sådan vis, at han ikke kan styre sin egen krop og lander, øh, for eksempel på ryggen, så skal vi straffe på samme måde hver gang, lige meget om det er mig, der står på banen, eller det er et dommerpar fra Rumænien. Straffen skal være den samme, fordi problematikken bliver ellers, at ellers så er det slet ikke til at navigere i for dem, der er inde på banen. Og det kan jeg ret godt lide, at vi får de der standardiserede situationer. Fordi det bliver også meget, meget nemmere for mig. Men det, det gør jo ikke, at der ikke skal være forskel på personligheder. Fordi det er der jo. Det er der også blandt spillerne. Jeg ved jo godt, hvem jeg kan sige noget til hovedet af, og hvem jeg skal lade være med at gå til. Det, her, det, det, det ved jeg jo godt. Så, så som svar på Magnus' spørgsmål, så vil jeg sige, at... Øh, jeg holder meget af det, og jeg ævres faktisk ret meget over at Bo han har valgt kun at spille første division. Det er sku, øh, det skal ævles. Ja, vi kan håbe kan på at det går stærkt med at de rykker op. Og han stadig. Ja, lige har, så han, stadig har et par stadig lige har et i ligaen endnu. nu. Jo, men hvis han skal nå det inden han bliver 50, så skal han jo også snart det. <laughs> ja. <gøre en. laughs> altså det øh, har. Kan, kan du komme med nogle? Kan du huske nogle eksempler hvor øh, Bo har været, hvor han har været rigtig god til at, at guide dig afsted i kampen? Eller sådan er der nogen? Det er et faste indslag, vi lige har boet med i den her... Øh, ja, det han jeg godt, skal kørt lidt jeg... under bussen hver eneste gang, ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, nej, jeg, jeg kan nok ikke. har altså, jo dømt bo et, et hav af gangen. Mm. Øh, selvfølgelig også, fordi at jeg har jo nærmest dømt lige så længe, som han har spillet. Øh, så, så derfor har jeg jo dømt ham et hav af gangen. Men, men altså, jeg vil sige, at hans type er der jo nogen af. Altså, de, findes jo, de, de findes jo alle steder. Jeg vil ikke sige på alle hold, men der er jo nogen af hans type. Og jeg vil sige, at, at så længe at det for mig foregår et, på en måde, så jeg ikke sådan bliver decideret forstyrret af det, mm. så synes jeg faktisk, det er okay. Problematikken opstår primært, hvis, hvis det kommer ud i sådan en manipulerende grad. Altså der, hvor jeg hele tiden har en stemme i, i hovedet, mm. fordi der er en, der står bag mig og fortæller mig, hvad det er, jeg skal gøre, så bliver jeg skuld stram i det. <laughs> Jamen, det lyder godt. Hvad hedder det? Nu sagde du selv, at, at du, en af dine største håndboldoplevelser, det var at sidde og se uh, håndboldherrene vinde det her OL uh, hjemme fra din sofa. Uh, men hvilke store oplevelser har du selv, fra, fra du, når du selv har været med? Jamen, altså, jeg, har jo, jeg har jo mange, og, og, og, altså, og nu er det jo ikke, er det jo ikke fordi, at jeg sådan skal læne mig vanvittigt meget ud, men, men Martin og jeg er jo faktisk de eneste, der har dømt alle fire A-finaler, hvis man ser bort fra OL. Fordi vi har været dømt både VM- og EM-finalen for både her og, og kvinder. Mm. Og det er klart nok, at det, det rangerer selvfølgelig meget stort. Altså jeg vil sige, det, det seneste, som jeg nok husker bedst, er, at vi dømte VM-finalen i Frankrig for en, for en fyldt basi. Uh, halv, uh, mellem Frankrig og Norge i 2017 og det var også den sådan, sidste store kamp Martin er nået at have sammen, så det vægter selvfølgelig meget stort uh, men derudover så har jeg har faktisk også dømt uh, en Champions League finale for kvinder, mens uh, det ikke foregik i fejlen for, uh, formatet uh, mellem uh, Bodusnost og Gjørg og det, det er sgu nok den vildeste oplevelse, jeg har haft. Fordi jeg kan sige, at øh, i, i Podgorica i Montenegro, der, der, der tror jeg, at man inviterer brandmyndighederne ud og øh, spise, inden det er, at man åbner halvdagen. Fordi jeg har aldrig, jeg aldrig set så mange mennesker samlet på så lidt plads øh, i så vild en kulisse. Og, og det fortæller måske også meget, meget godt om, hvad sport gør i Østeuropa. Altså, det kan noget særligt. Og det tror jeg da også, Niklas kan genkende til, at, altså, at Altså selvfølgelig der kan være mega fin knald på i Kiel og Kiel er jo også et rigtig fedt sted at komme når det er det hele det koger men det, det kan svært sammenlignes med nogle af de der store øh, de der store arenaer der er rundt om fordi at sport betyder bare noget andet øhm, så derfor vil jeg sige at de største oplevelser har jeg nok haft når vi har været i Vardar og vi har været i Vestbrem og det er virkelig der hvor man kan mærke at det er hjerteblod. Ja, mm. Ej, det kan jeg helt klart uh, tilslutte mig det uh... Altså jeg har også snakket med, med Dunjak om det et par gange, hvor han også siger, at øh, Kroatien er jo ved at øh, ja, gå helt amok over damerne nu til slutrunden. Ja. Øh, ja. Så det er ligegyldigt, hvad det er. Bare det har noget med hold, holdånd og boldsport, ja. øh, så er de der. Øh, ligegyldigt hvem, der står på vane. Så, ja, ja, så længe de bærer fladet, så, øh, så er det sgu ligegyldigt. Ja, så altså jeg har set dem til vandpolo, som de jo er vildt gode til, til OL. Og det er de jo også helt op og støde over, selvom at det jo er en lidt mystisk sport. Mm. <laughs> så så, øh, så du, har, du har helt ret. Det er, øh, det, det, det, det er crazy. Og, og det, det kan jeg jo godt lide. Altså, det er jo det, sport gør. Og jeg, jeg siger ikke, det er jo ikke, fordi sport ikke rører danskerne eller tyskerne. Men, men det er bare noget andet. Det, det er ligesom om, at det er jo ikke livet, der er på spil. Nej, det er det for dem. Ja, det er det. det, det Tro mig, det her nu, nu, nu nævner du jo lige præcis Dunjak og Kroaterne. Øh, så Martin og jeg øh, har erfaret, at... Øh, <laughs> det må også have været en ret oplevelse. Ikke... Øh... Lige med ja, altså den slut rundt. Ja, ja men, ja, men vi kan lige så godt sådan, jam, Jamen, altså vi, vi kan lige så godt lade være med at have elefanten i rummet. Vi havde jo en <laughs> vi havde en kamp, vi havde en kamp øh, med TVM i, øh, i 2019. Øh, hvor, øh, hvor vi har en afgørelse til sidst i kampen, øh, som går mod kroaterne. Sådan en øh, det var ikke en 50-50. Det var sådan en anjutsfejl skrustrej frikast Øh, hvor, hvor vi jo valgte at dømme et, en engelskvejl mod Kroatien, og det, og det afgjorde kampen, og det gjorde, de røg ud. Øh, jeg har aldrig fået så mange venneanmodninger, som jeg, som jeg fik i løbet af den der nat øh, efter kampen. Og, øh, og, og det, var ret tydeligt, at, det var ret tydeligt, hvad det gjorde, og hvis det havde været alle andre hold, så havde det nok slet ikke skabt den der, den der dramatik. Altså hvis det var gået mod Tyskland eller mod Danmark for den sags skyld, så kan det godt være, at, at det lige havde trukket en overskrift, men, men så heller ikke mere end det. Mm. Øhm, det, der, der kan man virkelig mærke, hvor meget der er i spil. Og, og det kan jeg jo godt lide. Altså det er jo også derfor, vi gør det, fordi jeg føler mig privilegeret, når det er, at gå går ind på banen. Fordi det er jo fordi, at jeg har gjort mig fortjent til at stå inde på banen og være med til at træffe de her afgørelser. Det kan jeg jo godt lide. Mm. Og, og nu, nu øh, vi har snakket om i nogle tidligere afsnit, når, når Niklas har været ja, øst på at spille, at der bliver råd i halen, og der er nogle øh, særlige måder, man skal komme ind til halen, hvor der også er fyldt med publikum, og sådan, så, så øh, har, har du også oplevet, og det kan også være, at det har været et sted, hvor der nærmest ikke har været nogen mennesker, eller hvor der var huller i banen, eller har, altså har du nogle, mm. nogle oplevelser, som ligesom er i den anden grøft, hvor man kommer ud og tænker, bliver der spillet håndbold her? Ja, det har, dem har jeg flere af. Altså, øh, det har jeg, men, men jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne nævne en, en helt specifik oplevelse fra Balkan, fordi mm. at vi, øh, vi var så heldige at få lov til at dømme en Champions League kamp mellem Varta og Metalurg. Øhm, og og for, for de uindvidede, så er det jo de to største hold i Makedonien Som på daværende tidspunkt delte hal Det var inden var der, de fik deres nye hal Og det betød, at, at de, kom, de var havnet i pulje med hinanden i Champions League Og det gjorde jo, at de så der jeg også skulle møde hinanden Og der var Martin, der var Martin jeg faktisk nede og dømme den ene af de to kampe Og det var fuldstændig sindssygt Altså, jeg, har, der, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Mm. Så meget, og, altså, der var jo, jo kampklædte, øh, hvad hedder det, militærfolk i øh, hallen, som stod hele vejen rundt om, og vi var fuldstændig barikeret fra at vi trådte ind i hallen, til vi tog derfra, fordi at vi blev overdynget med altså, alt muligt mærkeligt, der blev kastet ned mod os. Mm. Øh, og der kunne, jeg, der kunne jeg virkelig, virkelig mærke, Altså, der kunne jeg virkelig mærke, hvor meget det her det betød. Øh, og, og det var, det var sgu fedt at få lov til at få den oplevelse. <laughs> øhm, men så har jeg, apropos det, du spørger om der, i forhold til det der med huller i banen, og øh, vi fik en, en meget, meget mærkelig Europacop-nominering for en hel del år siden, hvor, øh, hvor vi var på... Øh, vi vidste ikke engang, hvor vi skulle hen, da vi fik nomineringen. Øh, og det viste sig så, at, øh, at det var Portugal, vi skulle til. Men det var altså ikke mainland Portugal, det var altså Azor'erne. Som okay. jo ligger mellem Europa og USA. Så vi fløj til Porto, og så tre timers flyvning fra Porto og ud til Azor'en, ud til den her lille bitte ø, hvor de så skulle spille en europakopkamp, Og det er jo simpelthen fordi, at den portugisiske liga var blevet uvenner med ligaklubberne. Og det betød, at ligaklubberne var blevet uvenner med forbundet. Og det betød, at det var hold fra anden division, som skulle repræsentere Portugal i Europacupen. Og derfor var det her hold fra Azoren kommet med. Og ja, da okay. vi kom ud til den her hal her, de skulle så møde et hold fra Ukraine. Da vi kom ud til den her hal, der er, altså, jeg, jeg har simpelthen aldrig set en, en, en arena. Altså, der var, der var huller i gulvet, der var søm, der stak op, der var, altså, der var, der, det, var bare en, det var bare en bane, man aldrig nogensinde ville have godkendt et civiliseret sted. Mm. Og, og, og, og sådan nogle oplevelser der er virkelig, virkelig fantastiske, fordi at når du først træder ind i Champions League, og først træder ind der, hvor det er de samme hold, der stort set spiller mod hinanden år efter år, som Martin og jeg var så heldig at være en del af, i hvert fald de sidste 7-8 sæsoner, jamen så er det jo Kiel, og Barcelona, og Paris, og Westprem og det hele ligner jo lidt hinanden. Altså fordi at er så strømlignet, og de har prøvet det 100 gange før, så om vi tager det ene eller et andet, andet sted hen, det spiller knap så stor en rolle. Og derfor har det faktisk også lidt, været lidt spændende at starte forfra her med Jesper, fordi at nu Jesper og jeg bliver udtaget til nogle lidt mindre kampe, end de kampe, som Martin og jeg bliver udtaget til, på grund af sådan en og, mm. og erfaring, og hvad der nu ellers ligger i det. Det har faktisk været ret interessant øh, at ligesom starte lidt forfra på den der tur. Hvordan har, ja, nu når du har fået ny marker er ambitionerne så mm. stadigvæk at komme op og skulle dømme de kampe, som du allerede har dømt med Martin? Ja, ellers så havde jeg ikke gjort det, okay. øhm, fordi jeg stod ved en skillevej. Altså, øh, man kan sige, at Martin og jeg var, øh, havde bragt os selv et sted hen, hvor vi var færdige. Ikke som sådan færdige med hinanden, fordi vi er stadigvæk rigtig gode venner, men, men vi havde bragt os et sted hen, hvor vi fagligt set ikke kunne nå videre. Og derfor betød det også, at hvis vi skulle videre, så skulle det være nu. Fordi nu, nu var du jo selv så venlig at nævne min dåbsetest der i indledningen. Og, øh, og det er jo sådan, at vi internationalt set ikke må være ældre end 50 og det betyder jo, at hvis jeg skulle nå noget mere, så skulle det være nu. Så derfor så stod jeg sådan lidt ved en skillevej, og den skillevej den bestod jo i, at enten skulle jeg være stoppet med at dømme håndbold, eller også så skulle jeg fortsætte øh, på international plan. Og den mulighed fik jeg jo så, på grund af at Jesper han ligesom dukkede op, og pludselig stod uden marker, og, og Jesper var jo tilfældigvis IHF-dommer i forvejen. Så derfor havde vi jo ligesom det rigtige kørekort til at, at kunne tage steppet op, og komme med til VM, og potentielt også OL, hvis, det kommer til, hvis alt kommer til at gå godt. Så, så ja, svaret på dit spørgsmål, er... Ambitionerne er stadigvæk de samme. Fordi ellers så... Altså, jeg har aldrig nogensinde haft en interesse om... At, øh, at blive sådan... Hyggedommer. tre øh, se, dommer det, det, det, det bliver jeg sgu nok ikke. Så vil jeg hellere bruge min tid på... At, at være med til at, at udvikle nogle af... Alle de der unge dommere, der, der løber rundt derude nu... Øh, når det er, at jeg selv er stopper ind på banen. Men... Lad os sige... Du bliver 50. Du har stadig niveauet til at være med. Der er ikke nok dommer. Øh, der kommer ind i systemet, går man så ikke ind og siger, det er okay, du er 50, du dømmer bare videre? Jamen altså, man kan sige, at øh, jeg synes jo, og nu skal jeg passe lidt på, hvad jeg siger, så jeg vil lade være med at sige håbløs, men jeg vil sige, at jeg synes, det er mystisk, at vi fortsætter med at diskriminere på alder. Mm -hmm. Fordi det ville svare til, at hvis Niklas Landin, han er farligt god til at stå på mål, når han er 35, så, han så, sku... så, kan han ikke længere... så kan han ikke længere spille håndbold på topniveau, og han kan jo heller ikke længere blive udtaget til landsholdet. Det synes jeg jo ikke giver mening. Nej, men jeg forstår heller ikke øh... helt, at man bare siger, det er 50 år for alle. Jeg tror, at øh, der er flere årsager til det. For det første, så tror jeg, at man har glemt at justere aldersgrænsen. Hvis man skal have en aldersgræns, så tror jeg, at man har glemt at justere den, fordi at de folk, der var 50 år for 20 år siden, de ser anderledes ud end dem, der er 50 år i dag. Det er den ene del. Den anden del, det er, at hvis du har et objektivt kriterie, så er det nemmere at bede folk om at stoppe uanset hvor gode eller hvor dårlige de er. Og det betyder jo, at hvis du vågner op dagen efter din 50-års fødselsdag, og du stadigvæk er dommer, så kan man jo med lethed sige til den pågældende dommer, at øh, det var ærgerligt. Slut for denne gang. Mm -hmm. øh, så, så det er nemmere at tage valget. Der er ikke nogen, der skal tage sådan en kynisk beslutning. Så det, det tror jeg er årsagen til det. Men, men hvis du spørger mig, så synes jeg jo, det er håbløst. Fordi vi har jo verdens bedste eksempel øh, fra Danmark min min udmærkede gode kollega og ikke mindst ven Per Olsen, som jo dømmer i en alder af, ja, jeg ville jo sige 60 for at fornærme ham, så gammel er han jo ikke, han er et par 50, per. Og jeg tror, hvis du spørger langt, langt hovedparten af de klubber, han nogle gange render og dømmer, så tror jeg ikke, der er ret mange, der vil sige, at Per han ikke stadigvæk har format til at dømme i øhm, sige. Men var det at, også håndboldliganen? Er det ikke kun internationalt? Jo, altså i håndboldligaen har vi også en ellers grænse no. 50, no, okay. så, per, så per, han, per dømmer jo på dispensation, og det gør Claus, marker i øvrigt også nu, for han er også selv blevet 50. Uh -huh. <coughs> så så jeg, jeg, jeg synes, jeg synes, hvis du spørger mig, så synes jeg jo, at vi skal undlade at diskri diskriminere på noget som helst, der hverken har med køn eller farve eller, øh, eller alder at gøre. Jeg synes, vi skal kigge på kvaliteterne. Mm. Og, øh, og så ved jeg godt, at det er altid bliver mødt med, det er jo så, at jamen, så skal folk, jo, folk skal jo leve op til, til de fysiske krav. Ja, selvfølgelig skal de det. Det skal de uanset, om de er... Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Øh, jamen altså, det skal de. De fysiske krav og de teore teoretiske krav, der er til os, dem skal man jo leve op til, uanset om man er 25 eller man er 55. Mm. Men I bliver jo også øh, udtaget til de forskellige ting, og hvis IOF mener, at en, der er 51 år, ikke er god nok, så bliver han vel bare ikke udtaget? Nå, det er fuldstændig rigtigt, men, men der kan man sige, at øh, der er både, de, både det europæiske forbund og det internationale forbund, der kører man stadigvæk videre med aldersgrænse, men jeg tror også, det er under opbrud. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke blive overrasket, hvis det er sådan. Hvis du stadig at, dømmer at, en på tidspunkt, alder af 60. Ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg gør, men, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis det er sådan, at aldersgrænsen den bliver fjernet. Mm. Øhm, og, og, og i øvrigt, hvis man kigger mod noget af det, som vi allerede har snakket om, hvis man kigger mod amerikansk sport, så kan man jo også se, at dommerne både i NBA og NFL er jo meget, meget ældre, og det er jo bare fordi, de er dygtige. Mm. Altså jeg, jeg tænker også, hvis jeg spørger dig, Niklas, så er du nok ligeglad med både alder og køn? Ja. Yeah. Bare, bare, do, bare dommerne er dygtige. Ja, yeah. yeah. det, det tror jeg. Jeg har i hvert fald ikke tænkt, at uh, Per Olsen han skulle uh, gå på pension. Jamen, det, det, det, jeg, håber, han, jeg håber, han kommer til at høre det her. Det, uh, han, har, han har brug for selvtillid. <laughs> Hvad hedder det? Når du har været rundt, Mads, og du har oplevet de her baner, som ser underlige ud og sådan noget, altså, du har jo dømt, har du selv overblik over, hvor mange kampe du har dømt? Øh, nej, altså, jeg tror nok, Martin, at jeg har lavet en optælling på et tidspunkt, men, øh, men, men i hvert fald de inter internationale kampe er i hvert fald øh, et godt stykke på den anden side af 500. Øh... Og tænker jeg også, at øh, i den forbindelse, lad os sige, og det er kun internationalt, så er der jo alle de ligakampe, du har dømt også ja, altså man kan sige, at ligakampene det, det, er, jo, det er jo noget, der ligner en 40-50 stykker om året så, så det er nok noget 900 ligakampe så lad os sige, at du har dømt omkring 1500 øh, håndboldkampe øh, på, på, hvad kan man sige højt niveau mm. øh, der må have været et mål eller to, som var ekstraordinære <laughs> øh, <laughs> Altså kan, altså, kan du huske, er, er der nogen, hvad er det vildeste, eller de vildeste mål, du har dømt? Altså, der må, jeg, jeg tænker, der må have været sådan et eller andet. det er jo sindssygt ud. nok, du spørger om det, fordi at det, det kunne man jo også tænke, det burde være let at svare på. Men jeg tror bare, det, det der er måske nogle gange lidt af problematikken, det er jo, at når jeg sidder og er færdig med en kamp, så, mm. så, er, det ikke, så er det ikke målene, jeg husker. Eller, øh, altså, jeg vil ønske, at jeg kunne komme bare med, du ved, et svar direkte ud, men det kan jeg simpelthen ikke, fordi at, at, at, at, at det, det, er jo, det er jo ikke det, vi lægger mærke til. Altså det lyder underligt, Nej, okay. men, men det er jo nogle helt, helt andre ting, vi fokuserer på. Jeg kan jo ofte godt stå i en kamp, hvor jeg ikke har nogen anelse om, hvad stillingen er. Fordi at, ja. fordi, for det første, fordi jeg ikke længere skal holde øje med det, for det har noget andre til at gøre. Og for det andet, fordi det slet ikke er det, der er det vigtige. Og så tror jeg i øvrigt også, og det er måske sådan lidt fra maskinrummet det her, men, men det, det er ret vigtigt, at vi ikke er influeret af hverken hvad stillingen er, hvor mange udvisninger det ene eller andet hold har, hvor mange strafkast det ene eller andet hold har. Fordi så ender det ud med, at vi kommer til at træffe beslutninger ud fra sådan nogle kompensationsårsager. Og det er det alvorste at komme ind i det der spor. Hvis det er sådan, at jeg skal kompensere et eller andet med noget andet. Der skal selvfølgelig være, skal selvfølgelig være balance i afgørelserne i forhold til, at det der sker i den ene ende, det skal også helst ske i den anden. Men det er bare rigtig, rigtig skidt at komme ud i det der med, at oh, nu, havde, nu, nu skal vi lige huske, at det ene hold har fem udvisninger, så skal vi lige have bragt de andre op. Det, det er ikke mm. ret godt. Og jeg, og jeg tror måske også, at det er derfor, at jeg kan se Niklas, griner nu. Men jeg tror måske også, at det er derfor, at der er nogle ting, jeg ikke kan huske. Ej, jeg, jeg vil sige, øh, jeg havde ikke den følelse i Danmark. Det vil jeg gerne sige. Men jeg må sige, at jeg har nogle gange den følelse, øh, oftest når vi var på udebane i Champions League, øh, Måske på Balkan, at vi fik forholdsvis mange, det var følelsen, forholdsvis mange to-minutes-udvisninger i første halvleg, så er man ret sikker på, at så vente den i anden halvleg. Det, det har nogle gange været følelsen, så det er faktisk rart for mig at høre, at du ikke lægger mærke til stillingen, og heller ikke som sådan lægger mærke til, hvor mange det har har fået to-minutes-udvisninger, fordi det, det har nogle gange været følelsen, at... Ja, så går og man til halvlej, så er man ret sikker på, okay, anden halvlej skal vi nok regne med en, en fem udvisninger, fordi det fører vi med. Ja, og, og det er og, og det er selvfølgelig, jeg vil gerne sige, det er slet ikke, som det skal være. Det skal være sådan, at dommerne, på trods af, at det er mennesker, fordi det er dommere faktisk også, en inderste. Ja, det skal vi lige huske en gang imellem. Så, ja. Så, så, er, så er det jo sådan, at vi forsøger altså at være så objektive som overhovedet muligt. Men jeg vil også sige, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke synes, det er verdens fedeste at stå med en kamp, der er tippet fuldstændig over til det ene hold. Det, det, mm. det, menneskeligt set er det svært. Uanset om jeg har ret, uanset om alt det, jeg har lavet, eller det, vi har lavet i løbet af kampen, det giver 100% mening. Så kan jeg bare sige, at du går hele tiden med en fornemmelse af, hold nu kæft, mand, du har overset noget andet. Der er et eller andet galt. Fordelingen den hedder 07 i strafkast. Der er noget galt. Mm. Jamen, det behøver der ikke at være. Det kan bare være fordi, at det er den måde, der nogle gange bliver dækket op på, eller den måde, der bliver angrebet på, eller den måde, der bliver spillet på generelt. Men følelsen, den kan jeg sige, den er der. Og der skal man ed og mame være. Der skal du være virkelig robust for, at du ikke forfalder til at lige nivellere en lille bitte smule. Altså i min verden, de aller, aller på det her felt, det er dem, der ikke falder i de der. Mm. Det er dem, der hele vejen igennem kan se sig selv i øjnene og sige, at uanset om så står 30-15 på tavlen, så bliver du ved med at være objektiv. Mm. Ja. Jamen det, det er, jeg synes faktisk, det rigtig god mening, det der med, at jeg kan ikke lige nævne et mål, for det er slet ikke det, der er, er i fokus. Øhm, men så kan det være, at du kan svare på... Øh, mm. Skål, Niklas. <laughs> øh, så kan det være, at du kan svare på... Hvad den sådan mærkeligste episode så har været Nu tænker jeg ikke på, en, hvordan banen har set ud Men der må have været en eller anden episode Hvor det, det hele var sådan lidt underligt Og så skete der et eller andet Jamen jeg vil jeg vil sige, at øh, Nu er jeg jo efterhånden ved at være en gammel mand Og det gør jeg jo også, at der er nogle ting, jeg ikke kan huske øh, Men, men jeg, vil... jeg vil sige, at noget af det, noget af det mest underlige Jeg har, sådan, har været en del af øh, Her inden for de sidste par år Det er faktisk nogle af de der eksperimenter Vi har haft med brug af video Øhm, ja. som jeg er faldet over altså øh, senest så, det var ikke en kamp jeg selv var en del af men senest der havde vi jo en episode med en kamp øh, fra Kolding hvor, hvor videoproof blev brugt øh, hvor, det, hvor det faktisk ender ud med at, at, at jeg kan lige prøve at beskrive scenariet fuldstændig øh, mm. der sker det at der er, en bold, der, bliver, der er en bold der bliver spillet fra midten og ender ude øh, ud over sidelinjen Øhm, og så sker der det at, at alle ved hvem der skal have bolden fordi at de kan se hvad der er sket mm. øh, det, det hold der får bolden smider bolden op til et hurtigt et, et hurtigt, et hurtigt og, og ham, der, ham der griber bolden han bliver så nedlagt bagfra og, øh, øh, og ender ud med der, der skal dømmes strafkast og så ender det ud med at den der den går i videoproof og det gør den fordi at det dommeren skal se det er at der er udvisning eller rødt kort de så kommer tilbage øh, og ser Selve situationen igennem Så finder de ud af at det indkast Der rent faktisk er taget De skulle have været til det modsatte hold Og, og, okay. og det har vi ikke rigtig nogen Det har vi ikke nogen løsning på Fordi at der kan man sige skal man, så, skal man så undlade at bruge den viden Man rent mm. faktisk har fået Fordi tv tilfældigvis har vist den til os Eller skal man fastholde den fejl Som alle kan se man har lavet Og så, mm. så træffe afgørelsen ud fra det Der så sker i det her hurtige kontraindgrebet og, og, og det synes jeg faktisk er sådan, det, det er nok noget af det, som jeg synes er sådan lidt, lidt spændende i forhold til det her arbejde med øh, teknologi og det, vi begynder at bringe ind i vores spil. At det har medført, at vores øh, nogle gange lidt støvede håndboldregler, de øh, i den grad trænger til en modernisering, når det er, at man begynder at bringe teknologi ind. For der er en masse ting, vi ikke har tænkt. Så øh, jeg ved godt, det er bare en lille, lille kuriosum, men, men det er virkelig noget, der kan være med til at gøre en forskel. Så, øh, er, der, er der så nogle, sådan, det, det mest radikale, du har dømt, eller sådan, har du måttet afbryde en kamp engang, eller har du måttet øh, selv flygte fra banen, eller har der været en eller anden sådan en... Øh, nej, men har, øh, ja. nej, men jeg har faktisk afbrudt øh, den, den Champions League-finale for kvinder, der jeg nævnte, øh, nede fra på øh, Den blev faktisk afbrudt, ja. på grund af, der var på banen. <går> okay. øh, og det, det tror jeg øh, virker rigtig godt på et fodboldstadion men det virker bare ikke ret godt i en lukket i en lukket øhm, så, så, så der har jeg skulle afbryde en kamp men, øhm, ja. og den var afbrudt faktisk flere minutter hvor vi sådan forsøgte at få styr på øh, ja, på alle udhold. var også sådan en, en, en, en smule intimideret af det der foregik så, øh, så den blev faktisk afbrudt. men, men nej, ellers så er, altså man kan jo sige at de fleste af vores altså de fleste de foregår jo i i god ord og orden. Altså, jeg, jeg, der er ikke sådan nogle ting, jeg sådan lige tænker tilbage med, hvor jeg sådan har følt mig truet, eller, eller, eller på anden vis været, været skræmt. Okay, heller ikke sådan efter kampen, sådan ude på spillergangen? Nej, men altså, ja, Niklas, det, det der ofte sker, det er den der virkelig, virkelig dårlige følelse. Den der følelse, der sådan er gennemtrængende, at det var dommernes skyld. Ja. Den der følelse af, at... Øhm, hvor du kan mærke, at der ikke er rigtig nogen, der siger noget. Der er ikke rigtig nogen, der... Ikke, der er ikke er rigtig nogen Præcis. Der er ikke rigtig nogen, der lige kommer hen, og du har ikke lige, den der, du har ikke lige den der, det der i øje, og den der gode snak, som vi ellers normalt har. Du kan næsten altid fornemme, når det er sådan, at der er nogen, der tænker, at det der, det var dommerens skyld. Så er der sådan en mærkelig stemning bagefter. Og jeg vil også sige, at jeg har også oplevet, i hvert fald en i hvor... Øhm, hvad kan man sige? Hospitality-niveauet, det faldt drastisk efter kampen. Øhm, det, har fordi, kamp. at, øh, det var super godt inden kampen. Det var ret fint inden kampen, men efter kampen, der var der ikke vildt meget mad. Lad mig sige det sådan. Det har vi også prøvet. Ja. Hvad hedder det? Lasse Svan han har faktisk også spurgt, øhm, og det, det peger måske lidt i retning af det, det, vi snakkede om før, med at du har fået en ny marker, og så er der nye ting, I skal udvikle på. Men han, han, han spørger, om, øh, om det har ændret dig som dommer, at få en ny marker. Øh, jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej, men det kan jeg nok ikke helt. Fordi at øh, man kan sige, at hver øh, at Martin og jeg øh, nu havde så mange sæsoner sammen, så havde vi også været især nogle roller. Jeg tror, at alle dommerparer, for den sags skyld også spiller på et hold, har en eller anden form for rolle i et hierarki. Og, øh, og det har vi nok også haft. Og det har måske betydet, at jeg har været nødt til at skrue en lille smule ned for mig selv. Fordi at jeg indimellem har været ham, der har fyldt lidt for meget. Og, øh, okay. og, og der har jeg øh, i hvert fald arbejdet med at forsøge at give øh, Jesper en lille bit smule mere plads. Nu kan man sige, at Jesper er jo på ingen måde uerfaren. Han har dømt ret mange kampe i håndboldliganen, og har også dømt en hel del europæiske kampe. Men alligevel er han jo øh, nyere end jeg er. Og der er der mm. selvfølgelig måske også flere, der har stiftet bekendtskab med det, jeg nogle gange har rent og lavet på banen. Så jeg har nok skruet en lille smule ned for sådan det eksplosive og det der med altid at være ham, der tager teten, og altid ham, der sådan er den udfarende. Øhm, fordi at okay. jeg tror, det handler lige så vel som i et i et ægteskab, så handler det vel om at give plads til hinanden. Og, øh, og, ja. og det forsøger vi i virkeligheden vir, virkelig også. Men er det, er det med at kommunikere med andre spillere, eller hvordan, ja, hvordan det, kan det, du give plads ja, til ham? Ja. Ja, det, det, både, både i forhold til kommunikation. Det har handlet om at, at skrue lidt ned for kommunikationen. Jeg er nogle gange blevet skudt lidt i skoene, at, at der går lidt for meget snak og lidt for lidt dømning i den, hvis man kan sige, den, så, sige det sådan. Øh, og det har jeg prøvet at justere på. Og derudover så er det også at prøve at give plads til nogle afgørelser, fordi man kan sige, at vi er jo to ligeværdige på banen. Og det betyder jo også, at nogle gange så falder afgørelserne jo bare i det der område, vi nogle gange er ansvarlige for. Men andre gange kan der jo godt være lidt tvivl om, hvem der træffer den og den afgørelse. Og der vil jeg sige, at der, der, der prøver jeg i hvert fald at give sådan lidt mere rum, end, end det, der måske var nødvendigt, fordi Martin som mit makkerskab var så fasttømret, som det nogle gange var, fordi vi havde kendt hinanden i så mange år. Og han måske bare sagde, ja ja, ham, ham vi... Sands Æh... Sandsynligvis, og måske også nogle gange bare, fordi han var træt. Altså fordi at han bare tænkt, jeg overgår ikke mere, jeg lader ham bare kæft op. Okay. Det kunne jeg forestille mig. <laughs> men, men jeg tror så, Jød, for, for mit synspunkt og for spillers synspunkt, tror jeg, det, det er næsten altid federe at have en dommer, som godt vil lige forklare, hvorfor øh, han har døbt som man har gjort, i stedet for de dommer, der bare siger, nej, gå væk, hold din fede kæft. Og det kan jeg sige, det kommer jeg heller aldrig nogensinde mm -hmm. til at slip på, fordi at, øh, jeg, må, jeg må bare sige, at øh, med det erfaringsgrundlag, jeg efterhånden har, så handler det her jo ikke vildt meget om spilleregler. Det handler selvfølgelig om, og ja. det handler selvfølgelig basalt set om, at kunne spillereglerne. Det siger sig selv. Men det handler jo om alt muligt andet i forhold til, hvordan man formår at øh, føre autoriteten ud på banen. Mm. Det handler jo lige så meget om tillid. Det handler rigtig meget i min verden omkring kommunikation. Uh, og så handler det jo om, at dem, der er rundt om en, de tror på en. Altså, de tror på en. Og der må man også bare sige, at vi har diskuteret rigtig meget med det her med relationer. Fordi vi kan ikke undgå på den ene eller den anden måde at få relationer til hinanden. Og, uh, og, og, og man kan sige, at håndbold er jo en, en, en, en lidt en, en, en, en og kusinefest. Forstået på den måde, at, uh, at så stor er vores sport jo heller ikke. Og det gør jo, at vi møder hinanden på kryds og på tværs hele tiden. Og der tror jeg altså mest på, at hvis man har nogle rigtig gode relationer, nu, nu snakker jeg ikke om private relationer, men gode relationer til hinanden, og man behandler hinanden med respekt øh, for, det, for den opgave, vi hver især har, så tror jeg, man kommer længst. Mm. Helt sikkert. Øh, meget, og, meget enig jamen, altså, i respekt med og, jeg lige, og hvis jeg lige må supplere det op, så, så, så, så synes jeg, at det der med, at, at, at det er voksne, der kommunikerer med hinanden, det synes jeg er mere vigtigt end nogensinde, fordi at jeg har i hvert fald erfaret her i coronatid, hvor der pludselig er lidt mere stille i hallen, der har jeg erfaret, at, at nogle af de ting, der bliver sagt, hvis jeg havde den samme kommunikationsform den anden vej, så var jeg ikke nødvendigvis dommer ret meget længere. Og der, der synes jeg, at vi alle sammen har et ansvar for at udvise respekt for det, vi hver især laver. Fordi jeg har den allerstørste respekt for, at der er pres på trænere og på spillere, og det er arbejdspladser, der står på spil, og alle de her forskellige ting, det har jeg den største respekt for. Men det betyder også, at jeg har en forventning om, at folk behandler mig med respekt, og har respekt for det væv, som vi nogle gange har valgt øh, at bidrage til. Niklas, har du nogensinde øh, brøkket dig til Mads? Det har jeg. <laughs> og givet mig give rette. Åh, <laughs> det er også ved at være lang tid siden. Jeg kan faktisk ikke huske, at du har dømt os med Kiel. Det har du helt sikkert. Øh, ja, men jeg, jeg, jeg dømte... Øh, og nu, nu, mit problem, Niklas, bliver jo lidt lige at huske, hvornår du skiftede fra Regnækkerløven, men jeg dømte Champions League-finalen mellem, mellem Kiel og Flensborg. Øh, der var jeg ikke i Kiel. Nej, og det, det var derfor. Ja, ja godt. <laughs> øh, nej, men ellers så, så tror jeg måske nok, vi er løbet på hinanden i Regnækkerløven. Og ellers så er det jo helt tilbage fra Silkeborg-tiden. Mm. Og det er jo efterhånden nogle år siden. Og der sagde jeg jo ingenting. Øh, så, okay. der var du der var du ung og fornuftig ja, nu er du, nu jamen, er du jeg, ingen du delene nu er gammel og, er, er der forskel er der forskel på at få altså, kommunikationen fra målmænd og så fra spillerne i i står tæt på henholdsvis det ene og det andet alt efter hvilken ende ja men jeg tror øh, altså, vi kommunikerer mindre med målmændene Ja, det gør vi simpelthen ja. øh, og, og, og jeg tror at det handler jo lidt om at når vi så står ved siden af målmanden så er spillet jo i gang hvor imod op af banen og, og når spillet ligesom er når der skal gives op for eksempel hvor der kan være altså, hvor spillet ligesom ikke er i gang der er større chance for at have kommunikation med med, med, med angrebsspillerne mm. eller med markspillerne ja at ja, det er bare fordi Niklas han er blevet ret god til at komme ud til til dommer. <laughs> Hvis der er et eller andet, han er utilfreds ja, med. jeg har set ham op ad banen flere gange. Det, han, er, han er ret hurtig. Er det det jeg synes jeg er stærkt. Ja, det er han nemlig. Og så kan jeg, jo, bare, jeg kan jo godt lige sige den her pind, du har skrevet ned i vores lille, vores lille dokument til i dag, Niklas. Hvordan brokker man sig så rigtigt? Ja, men det, eller det, jeg, hvordan snakker jeg, man rigtigt til dommeren? Jamen, jeg, for, jeg, jeg forstår øh, jamen, jeg ja. forstår godt spørgsmålet, og det er faktisk ret interessant. Altså, det, det, synes jo, det synes jeg jo bedst, man gør, når det er, at man, øh, at man henvender sig om et eller andet, der sådan er fagligt. Altså, hvor man ikke lader... Der, der er blevet lidt en tendens til, at man altid kan, øh, kan parkere alt under, at det er, fordi man er emotionelt engageret. Og, øh, og, og det, har jeg også, det har jeg også en ret stor forståelse af. Man kan bare ikke være emotionel igennem 60 minutter. Der bliver man mm. nødt til at skrue lidt ned for følelserne en gang imellem. Fordi det bliver jeg nødt til. Hvis jeg hele tiden er, er ja. øh, sådan ustabil så kommer det til at ske det, at de afgørelser, jeg træffer, de bliver ikke truffet ud fra øh, nogle gode kriterier. De bliver truffet ud fra øh, lige hvor jeg er henne, sådan rent følelsesmæssigt. Og der vil jeg sige, at er den smartste måde at henvende sig på, det er jo nok, at det foregår i sådan, i hvert fald et nogenlunde fornuftigt toneleje. Det, det er en god start. Øh, og, det, og det næste, det er jo så, at der må gerne være sådan noget fagligt øh, forbundet med det. Og så, at det helst ikke er hele tiden. Det er også en ret god idé. Ja, den, den har jeg også fået nogle gange. Men jeg synes også, det er fint, at dommeren så siger, nu, nu bliver det for meget, nu skal du lige give lidt ned et par angreb så kan du komme igen. Ja. Mm. Men Niklas, hvordan, kan, kan du mærke, hvad du reagerer på i en kamp? Altså, er det, er det emotionelt for dig, eller er det, eller er det sådan fagligt? Mm. Jeg reagerer rigtig tit på noget, som jeg synes i situationen er forkert i mit hoved, og som gavner mit hold men når jeg så sidder bagefter og ser situationen og måske ikke tager mine kielbriller på eller de danske briller på så kan mm. jeg jo godt se at jeg måske er en lille smule fejl i det okay mm. men, det, men lige ja, i situationen det... der, der føler jeg faktisk at, at det ikke kan være rigtigt at der skal dømmes som der bliver døbt det, det, er ret, det er ret interessant det her fordi at det jeg synes der er det allervigtigste, det er retfærdighedssens det er det der med at retfærdigheden den skal skal fyldes og jeg tror nogle gange, at hvis I føler, jeg, hvis I føler, jeg jeg ramt på retfærdighedssensen, så er det, at I reagerer. Mm. Jeg, kan, jeg kan godt mærke, når det er, at jeg er ved at tippe over til, at det ikke længere er retfærdigt, det der foregår. Ikke, at det ikke er neutralt, fordi at jeg, jeg vil altid våge den påstand, at jeg er så neutral, som jeg overhovedet kan blive, når jeg går på banen. Men, men indimellem, der får jeg også lavet nogle afgørelser, der strider mod jeres retfærdighedssens. Og det, og det kan jeg sige, det er det aller værste, når det sker. Mm. Øhm, og så tror jeg også, at noget af det, du også givet, vil blive trigget af, det er, hvis, hvis jeg ikke vil indrømme, at jeg har begået en fejl. Ja. Fordi at hvis, jeg, hvis jeg har begået en fejl, der øh, faktuelt med sikkerhed øh, er der, så vil jeg til enhver tid indrømme det. Og det er faktisk det. Til enhver tid indrømme det. Det er også der nogle gange øh, i løbet af kampene, hvor jeg kan blive altså, hamrende sur over en kendelse, og hvis dommeren så ikke kan indrømme det, eller ikke vil sige, sådan og sådan var det, og derfor dømte jeg det, altså så bliver jeg endnu mere sur. Men han siger, ja. at det var sgu en fejl for min side. nå okay, fint det, det kan jeg men du kan også. Mm. Men, men der kan, der kan du jo også godt se, hvor meget det her, det handler om, om kommunikation, og forståelse for hinanden. Jamen helt sikkert. Altså, det, det er det, også derfor, jeg synes, det jo... at det er harmoni når dommerne starter i første sekund, med at sige, ingen kommunikation. Ja. Okay. Ja. Men, altså, men, men for mig er det jo nøglen til, at vi, at vi i fællesskab kan, kan, kan få det allerbedste produkt. Det er jo i virkeligheden, at vi forstår hinanden. Og så tror jeg jo indimellem også, at der godt kunne være en ret stor finding i det her med, at vi bliver bedre til at forstå hinandens verden. Vi, fordi vi, vi kan ikke undgå at have interessekonflikter. Dem vil vi blive ved med at have. Fordi at det, du er sat i verden for, det er, at Kiel vinder og Danmark vinder. Og det, jeg er sat i verden for, det er at hele tiden at sørge for, at det, der foregår, det foregår ud fra spillereglerne og ud fra det, der er mest retfærdigt. Og derfor vil det give inter interessekonflikter. Men jeg tror bare stadigvæk, at hvis vi alle sammen sidder tilbage med følelsen af, at vi sidder i den samme båd, vi er der alle sammen, fordi at vi er vigtige, fordi ellers kan vi ikke afvikle det her. Det tror jeg er den allerstørste forståelse, vi skal prøve at gøre. Og det skal dommerne også. Fordi dommer, jamen, jamen, det skal dommerne også. Det går ikke kun den ene vej. Det går i særdeleshed også den anden vej. Vi skal også have en forståelse for, hvor meget pres I spiller under. Hvor meget pres trænerne er under. Hvor meget pres klubdirektørerne er under. Den forståelse skal vi jo også have. Vi skal jo også vide, hvad det er, der er på spil. Mm. Så, så jeg, jeg synes på ingen måde, at det her det, det, det kun går, går den ene vej. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi måske også får lidt brudt op, så dommerne ikke sidder i deres egen lille loge. I har en fornemmelse af, at, at alt det, der foregår inden for os, det holder vi sådan set nogenlunde for os selv, i vores egen dommerboble, Og så sidder vi sådan i tre tårne og råber, og råber til hinanden. Det, det synes jeg er helt forkert. Hmm. Hvad er det for en... Det forstår jeg ikke? Altså men altså, der, der er, jeg kan sige, at der indimellem jo opstår sådan en, en fornemmelse af, at vi jo ikke rigtig forstår sådan sammenhængende. At, at vi sidder i vores egen lille lukkede verden, no. og, så sidder, og så sidder spillere og træner i deres egen lille verden. Og så har vi ikke mm. rigtig nogen forståelse for, hvad der, er, der foregår i hinandens verdener. Uh, og det, og det udmyndter sig også nogle gange i, at hvis vi for eksempel uh, fra dommerside side bliver enige om et eller andet, nu skal vi have fokus på et eller andet, men vi glemmer at fortælle det til jer. Mm. Så det er det jo ikke så underligt, at I reagerer, når det så er, at vi prøver at føre det ud i livet. Mm. Mm. Så, så man kan sige, at den der måde, vi kommunikerer på, den er jo ekstremt vigtig. Det er jo ikke kun i kampene. Det er jo lige så meget det, der både foregår før og efter kampene. Altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg har da nogle gange tænkt, at det kunne være ekstremt nyttigt, at vi indimellem også analyserede video sammen. At, at vi, fordi at, at, at jeg kan jo i hvert fald konstatere, at når vi sidder og laver vores analyser, så kan jeg jo sige, at fagligt set, så vil, jeg, så vil jeg tro, at 9 ud af 10 af de afgørelser, jeg træffer, hvor der har været i tvivl, der har jeg ret. I kampen kan jeg godt være i tvivl, men når, når det er, at jeg og ser, ser det bagefter, så kan jeg sige, at på grund af min faglighed, og fordi jeg har gjort det så mange år, som jeg har, så i langt de fleste tilfælde, der er jeg ret. Men, Niklas, har I, har I ikke? Fordi bare sådan som udforstående, så lyder det faktisk lidt underligt, at man ikke synkroniserer lidt mere. Øh, har I ikke nogen ned fra klubben, Niklas, som, som går ind og så siger, at vi ved nu, at dommerne i den her tid har fokus på det her det her, fordi der er blevet implementeret, lad os bare sige, det blå kort. Eller, altså, der må jo hele tiden komme nogle nye tiltag, som så skal gå videre fra dommerne ud til klubberne, videre til spillerne og landsholdene osv. Jo, men sådan er det. Før en slutrund og inden øh, ligaen starter, så har træneren okay. eller sportsdirektøren eller chefen for, for klubben været til et eller andet møde, hvor han så har fået at vide, mm. at det her er fokusområde hos dommerne. Mm. Okay. Øh, og så får vi lige kort, så har vi måske et taktikmøde på et eller andet tidspunkt. Og så siger de lige, at øh, jeg i øvrigt øh, har dommer og det internationale håndboldforbund snakkede om de her ting. Så det vil der være mm. fokus på. Men men, Mads, er der nogle ting, som I så som måske mere eller mindre ubevidst, men uh, tager højde for, inden I går ind til en kamp? Lad os sige, at Kiel skal møde... Uh, det kan være at løven. Det er en bundesliga-kamp. Det er en ting, men, men måske det er noget andet, at... Uh, at det er to lande fra Østblokken, eller det, er, mm. eller det er et landshold, som er rangeret langt højere end et andet landshold? Altså, så er der ja. på forhånd, er, skal man ud at dømme en kamp, man ved, at det ene hold vinder med 20 mål, eller sådan. Er der nogle, har I nogle forskellige indgangsvinkler til de kampe? Ja, det, det har vi. Altså, fordi det, vi har selvfølgelig nogle, fors nogle forskellige taktikker, kan man godt sige. Det, mm. det nemmeste er helt sikkert, når to forholdsvis jævnbyrdige hold, de møder hinanden. Mm. Det er også meget nemt, hvis det er, det er to hold fra samme kultur, ja. øhm, fordi der er meget, meget stor forskel på håndbold, hvordan det bliver spillet i Asien og i Afrika. Nu har jeg været så heldig at, at være på stort set alle kontinenter, og, og der er virkelig, virkelig stor forskel, mm. øhm, både i forhold til sådan kommunikation, øhm, i forhold til, hvordan man sådan kigger ind i sådan noget som skuespil. Der, der er indimellem en tendens til, at der vil være nogle kulturer, hvor man benytter sig mere af den end andre. Og så synes jeg rent faktisk, det er allersværest, når det er to hold møder hinanden, som sådan har meget forskellige fysisk formål. Fordi noget af det, der kan komme til at se hårdt ud, når det er et, et fysisk overlænt hold, møder et fysisk underlænt hold, det vil aldrig se hårdt ud, hvis det var to hold, der sådan var jævnbyrdige rent fysisk. Mm. Så det er ekstremt svært Så det, det prøver vi selvfølgelig at os på At ikke komme til at straffe det hold Der er, er, er sådan meget fysisk betonet Bare fordi at de møder nogen Som er knap så fysisk velrostet. Ja okay så, der, der, så, så lige så vel som klubberne Og landsholdene gør taktik Så gør I det faktisk også Det, det gør vi bestemt og, og, og jeg vil også sige At vi forsøger selvfølgelig ikke At være vildt individuelt spilorienteret Altså mod den pågældende spiller Mm. Men, men jeg vil så samtidig også sige, at hver den erfaring, jeg efterhånden har, så er der jo mange af spillerne, jeg har mødt mange gange. Og derfor gør det selvfølgelig også, at selvom at vi altid prøver at starte fra nul, så vil der jo være nogle spiltyper, vi er mere forberedt på end andre. Mm. Øh, og og, og det, det kan jo være, det kan jo være sådan i forhold til både hårdhed i spillet. Der er jo nogen, der er nærmest kun med for at... Altså, det bliver lidt voldsomt trukket op, men nærmest kun med for at destruere spillet. Altså, for at stoppe spillet. Øhm, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at, at, at ligesom have en finger på hvert, et, eller et, et øje på hver finger. Og så er der jo øh, måske nogle spilletyper, som kan være rigtig svære i forhold til, om de tager for mange skridt, eller, øh, eller har sådan nogle karakteristika, som gør, at de ligger lige på grænsen. Der må vi bare lige, herr Jannik har også stillet ja, til, spørgsmål. Ja, det har jeg også lige tænkt på. <laughs> <laughs> med, med et lille glemt øje har Jannik spurgt, øhm, har man ikke bare lyst per automatik at dømme Luc op og ned i feltet, inden han er hoppet ind over, for at spare sig selv den overvejelse, når han har skudt? Det er et stærkt spørgsmål, det der. <laughs> øh, og, og, og jeg vil sige, at og, og Niklas, det kan du måske meget bedre svare på, end jeg kan. Men, men jeg, jeg synes jo, at vi er alt for dårlige til at håndtere spillere, der lander i feltet. Øh, jeg, jeg synes jo, der er en tendens til, at vi, vi stort set ser igennem fingre med, med alt. Og jeg tror også, og, og igen så vi lidt tilbage til den menneskelige reaktion, fordi jeg tror rent faktisk også, at når vi så gør det en gang imellem, så giver det en helvedes palaver Ja, ja. Mm. Jamen, helt og, inden, altså, Nu har man sådan lidt accepteret det, at det sker, ja. og, nå okay, men så sker det jo. Og det, det er nok den der accept, folk har accepteret nu her. Jo, og nu, nu skal det her ikke lyde som et staldtip, men jeg vil næsten sige det på den måde, at når der nu ikke er nogen reaktioner, Altså, så jeg skal bare reagere endnu hårdere? <laughs> ja, men jeg, ved, jeg, ved, jeg kunne godt mærke, at jeg ikke skulle have sagt det. Men, men sagen er jo den, og, og jeg, jeg tror ikke, jeg jeg smider nogen ind under bussen, eller ødelægger mit eget værv. Og hvis vi kan godt lige klippe det der ud, for så ja. kan vi bare gå til, at du siger, at sagen er den. Det synes nej men, nej, men sagen, sagen er den, at, at, at jeg må være ærlig og sige, at det, der ikke skaber reaktion, jamen det er lidt det samme med hurtig opgekast. Lad os tage sådan noget som hurtig opgivkast. Hvis, hvis, hvis der nu er en kamp hvor, hvor det hele bare løber Og der er ikke nogen der reagerer på At der indimellem imellem lige er nogle spillere Fordi jeg kan, jeg kan sige for side, Det er helt umuligt at håndtere hurtigt opgivkast mm. du, kan ikke se, om, du, du kan jo ikke se om både Fløjne I hver sin side og ham der står på midten Om han står rigtigt mm. Så stort set alt bliver løbet i gang Så længe der ikke er nogen der kæfter op om det Så gør vi jo ikke noget Men lige så snart at der er nogen der begynder at sætte fokus på det Så bliver vi nødt til at gøre noget Og sådan er det måske også lidt med dem der står i feltet For at være helt ærlig. Men Niklas, men deler du den samme opfattelse som Janik øh, som i forhold til, at, at Lyga Barlow for eksempel er en af dem, der er slemme til at lande og skyde? Øh, ja. Du nikker. Ja, det er jo, helt, det er jo øh, ret ekstremt. Øh, ja. Man er sådan lidt overrasket, hvis han når at skyde, inden han er landet. Nu her. Nå, men så det, må det jo være let at lave udfald, tænker jeg. Ja, nej, det er helt lidt svært. Han får lige ja. det ekstra splitsekund. Ja, men jeg ved det godt. Altså, og, og jeg må også sige, at jeg synes faktisk, at hvis man skal se det sådan fra en faglig... Uh, vurderingsside så, så synes jeg faktisk at det er ret let at se hvis der er nogen der virkelig står i feltet mm. fordi mm. man kan skyde på en anden måde når det er man har fodfæste. Helt sikkert. Ja. Det Men det er ikke en det ser ikke helt normalt ud. Lige pludselig Nej. Men det er jo nej. ikke en skyden med at vi gør noget ved det. Nej, nej. <laughs> der bliver tit gjort noget ved det hvis det strejspilleren som som får lakser ind over stregen, ikke? Så, så bliver den tit død. så får de bare straf for jo. Ja, det er det rette Det mister de jo ikke bolden på. <laughs> god. God pointe. <laughs> Nå, men øh, jeg er faktisk også lidt interesseret i øh, I har de her interkom øh, altså øh, systemer I ja. kan ja. snakke med hinanden ja. øh, undervejs i kampen Jeg tænker vel også, at I faktisk snakker ret meget og hvad fortæller I hinanden der? Altså jeg vil sige, at i den tid jeg har været en del af det her, der er det nok den største sådan teknologiske landvinding øh, Det er nok det, der har flyttet allermest det er, at vi kan kommunikere og, øh, og jeg vil sågar sige, at jo dygtigere vi er blevet til at bruge det, øh, jo bedre er vi faktisk også blevet til næsten at træffe afgørelser den vej. Fordi at sagen er jo den, at vi er jo kun to øh, på banen, og øh, med det tempo og den måde, som spillet har flyttet sig på, så kunne jeg faktisk godt indimellem ønske mig, at vi var flere end to. Mm. Det er sådan en helt anden, en helt anden diskussion. Det internationale Forbund arbejder også rigtig, med trædom, rigtig meget med et trædommersystem, som jeg også tror på et eller andet tidspunkt bliver implementeret, fordi at vi ikke kan følge med til ja. at se alt det, der sker. Mm. Man har gjort det med succes i basket, ved jeg, og man har også gjort det i ishockey, hvor man har flyttet en ekstra dommer ind. Men, men i forhold til den her måde, vi bruger headsettene på, så, så er det rigtig meget i forhold til at hjælpe med afgørelser. Mm. Altså det vil sige sådan en second opinion. Hvis, jeg, hvis det er måldommeren, der skal træffe afgørelsen og jeg har måske en bedre vinkel ude fra banen mm. så vil jeg hjælpe til med at træffe afgørelsen Ja, så I snakker sammen henover der uden at skulle hen og fysisk på banen ja og, ja, og så er det sådan nogle helt, helt basale ting som varskotegn for passivt spil Tidligere der skulle vi på en eller anden måde have, have et tegn eller øjenkontakt Det er meget nemmere nu fordi nu kan vi bare give en, en sådan verbal kommunikation i forhold, til, i forhold til at nu skal armen op og så vil jeg også sige til sådan noget, som øh, hvis der, sådan, der lige er ved at opstå noget uro, og øh, kommunikationen er ved at blive en lille kan dårlig, så er det altså også noget nemmere, når det er, at man kommunikerer med hinanden via headset. Ja. Øh, og så er der måske en ting, der går hen over hovedet på folk, der sidder og ser Vi kommunikerer jo også med observatøren. Mm. Og øh, observatøren han kan jo ofte bidrage med det, de ting, der sker i udskiftningsområdet. Og der, hjælp, der hjælper han os blandt andet med sådan noget med, hvis mål er tomt. Fordi hvis du står som. Hvis du står som banedommer, så kan du ikke se, at målet lige pludselig er tomt. Mm. Så er det ret rart at vide, at du rent faktisk kan stå i den rigtige side, fordi at når målmanden skal løbe ind igen, så kan jeg bare sige, at det ret nemt kan give en kollision, hvis, hvis banedommeren står i den forkerte side. Ja, der var lige lidt i starten, lige da reglen blev indført. Ja, og, og hvis man så sågar spiller 7 mod 6 i begge ender, så skal man jo skifte på kryds, hvis I kan forestille jer det hele tiden, mm. for ikke at komme ja. til at stå i den samme side, som der, hvor målmanden skal skiftes ud. Ja. Så, øh, så, så der er sådan en masse lavpraktiske, små ting, vi hjælper hinanden med. Har I nogle, nogle sådan nogle øh, koder? Ikke koder, men er der nogen sådan nogle ting, man siger sådan, øh, hot, hot, et eller andet, du ved, sådan, øh, så man ved, <laughs> ja, hvad, hvad hinanden jamen, jamen, siger? Ja, men det er der. Der, der. Det er der. Altså, øh, det, det er sådan meget med, øh, for eksempel, hvis, hvis bolden den er fri, Okay. Altså, hvis vi begge to har en opfattelse af, at der ikke er noget, mm. at bolden er fri, så råber vi bare fri til hinanden. Okay. Og det kan også være sådan noget med fordelsspil, fordi fordel er jo ekstremt vigtigt i håndbold. Mm. Der hjælper vi hinanden med hele tiden at, hvad kan man sige, holde det kørende. Mm. Altså, jeg kan, godt sige til, jeg kan godt råbe til Jesper mange gange i træk, fortsæt, fortsæt, fortsæt, fortsæt, fortsæt. Bare okay. for, at man ikke skal komme til at afbryde det med et frikast. Ja. Fordi at jeg måske kan se, at, at, at, at der står en mand fri, og hvis man så dygtig som Niklas og hans venner, de efterhånden er, så kan de konstant få bolden spille videre, også selvom de mm. næsten er helt låst ned. Ja. Så, så det der med, at, og, og nogle gange vi faktisk har i coronatid, vi har taget lidt i det, fordi det lyder som om, at vi har, du ved, jeg har råbt, fortsæt, fortsæt, fortsæt, fortsæt det, det og, så bliver, og så bliver bolden tabt, og så dømmer ja. jeg frikast. Og så er der nogen, der siger til mig, at du har jo sagt fortsæt. Nej, det ja. var faktisk ikke derfor, der, jeg sagde fortsæt. Nej, nej, Det var bare fordi, at jeg skulle hele tiden sørge for, at I fik muligheden for at spille bolden videre. Ja. Men, men alligevel er der frikast. Mm. Altså, så det kan imellem godt blive misforstået. Og jeg vil også sige, at nu har det jo været sådan her under covid-19, at vi næsten bare kunne råbe til hinanden i stedet for at headset på. Vi har faktisk ændret en lille bit smule i forhold til den måde, vi taler med hinanden på, fordi at mm. man kan høre alt. Ja. Så så så der er jo nogle, altså indimellem så kan man jo godt sige, at uh, Niklas Landin han er en kæmpe han er en kæmpe spade. Det gør man jo ja. ikke uh, det gør man jo ikke hvis han kan høre, at man siger det. Nej det er det. Det har du så lige sagt nu, men uh... <laughs> ja det er så ret det er rettigt. Konfirmerer en begge to uh, et mål skal, nej, skal, skal nej. man begge konfirmerer målet eller? Jo, jo, jo altså det gør du jo fordi du konfirmerer jo målet ved hjælp af at række, række armen i vejret mm. øhm, og, og man kan jo sige at målet kan jo sådan set annulleres indtil det er givet op igen ja. øh, og, og det kan man jo det bruger vi jo blandt andet i forbindelse med videoproof, der øh, er der mm. jo en mulighed for at selvom du har dømt målet inden, så kan du jo nå at annullere målet, ja. men, men man kan sige det er jo primært ham der står på linjen der konfirmerer om der er målet eller ej Ja, det kan jo godt være, at man har set noget udefra fra bagfra, som, som, kan gøre, som kan gøre noget andet, ikke? Jeg har flere gange dømt mål, selvom at bolden den er havnet ved siden af mål, Fordi at den okay. er smidt ind i... Jamen, jamen, når du står ved siden af... Når du står på, ja, øh, måldommeren står jo på den ene side af målet. Ja, ja. Og når bolden så rammer siden af det, hmm. så kan du faktisk godt få en ledelse til at tro, at bolden er i mål. Og der er simpelthen ikke nogen mere nederen følelse, end at have målet. Så kan alle se, at, målet, at bolden ligger om bag ved målet, for fanden hvad ja. er det, han står og ser på. Ja. Og så får, så får man det lige at vide af banedommet. Ja, præcis. Og, og i, i den forbindelse, så nu, vi er ved at være nået til de sidste spørgsmål her, men mm. er der også gået en time nu? Øhm, men, men er der nogle fejldomme? Nu ved jeg jo du, nu ved jeg godt, at du stadigvæk er aktiv og så videre. men er der nogle domme, som du fortryder, hvor du enten har dømt for? Øh, altså det her med, man, man, man vil gerne blive ved at lade spillet køre, så derfor bliver man ved at dømme fortsæt, fortsæt, eller hvor du er, har dømt imod, altså og hvor du bagefter har tænkt, øv, øh, Ja, det er der masser af. Ja, altså, er der, er der øh, nogen sådan nogle øh, helt, helt sådan nogle der sidder i der stadigvæk eller sådan? Nej, men altså, det er klart nok. at Nu, nu taler vi jo lidt om, øh, om Kroatien Tyskland kampen der tidligere mm. og øh, og, og, der, og den der, der, der går jamen, tyskerne vinder. Det, tyskerne... Ja, ja, tyskerne vinder kampen og Kroatien ja. ryger ud. Og, og ja. man kan sige at sådan retro så er der ikke nogen tvivl om at den afgørelse var selvfølgelig super ærgerlig. Mm. Øh, fordi den for en led, alt det den gjorde. Ja. Øhm, men ellers så, så, så har jeg, jeg har svært ved lige at pinpointe nogle enkel afgørelser. Ja. Udover, udover at jeg kan fortælle en lille anekdote, fordi jeg har lige været i Sverige sammen med Jesper og Dømme, øh, dømme Allingsås mod Magdeburg. Ja. Og, øh, og i Magdeburg, der spiller, der spiller Michael Damgård jo. Mm -hmm. Og Michael Damgaard, han bliver ved med at minde mig om en eller anden situation, fra da han spillede i Twiz, ja. øh, hvor, jeg, hvor, jeg faktisk er, hvor jeg faktisk konstant bliver gjort ansvarlig for, at han ikke blev dansk mester med twis. Okay. Og så må jeg jo altid sige til Michael Damgaard, at så vidt jeg husker, så var det kun semifinalen. Men han tager åbenbart for givet, at hvis de havde vundet semifinalen, så havde de også vundet finalen. Så, ja, ja. så, han, så han fortsætter med at gøre mig ansvarlig for, at han aldrig nogensinde blev dansk mester. Hvad var det for en semifinal? Jeg, jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem jeg, hvis, jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert, så tror jeg kraftigt, at de spillede mig BSV. Det tror jeg også. Altså, det, har, det har jeg i hvert fald gjort. Og jeg tror, den var i tre kampe, og, øh. og jeg mener, og Martin har dømt jo sandsynligvis kamp 3. Nej, nej. Øh, nej, det var ude og hjemme, og så gik man videre på antallet af mål. Det lyder nej. rigtigt. Og det, det, er nok, det er nok den kamp, han bliver ved med at, at minde mig om. <laughs> altså, han gør det i hvert fald hver eneste gang, jeg møder ham. Med i, i Holstebro <laughs> eller i Silkeborg? Ja, jeg tror I, jeg tror faktisk nok... Niklas, var du i Danmark, da I spillede i Kældrup? Ja, ja, det er der. Jeg tror sgu, det er der. Ja, der var jeg de tror, jo det bag. Altså, han kan jo ikke tage én situation og sige, at hvis han har fået den, de var jo bagud med 10 efter kvarter. Gider du ikke, gider du ikke fortælle ham, ja, når jeg han, han, han kommer til at høre det. <laughs> at, at de var Jamen, han så langt. Også. Altså, ham og Ninerdits og company var jo, øh, ja, 100 år efter at skulle gå videre til den finale. Godt, det har jeg på næsten skrift nu. Ja, nu har vi det på bånd i hvert fald. Ja. Har du her til sidst, Mads, en eller anden, anden øh, sjov anekdote med en spiller, eller en oplevelse, du har haft, øh, et eller andet, du har oplevet ude omkring i hallerne, øh, i liv som håndbolddommer? Øh, Øh, altså igen må jeg jo nok sige, at jeg, jeg bliver sådan lidt øh, svag i koderne i forhold til at pinpointe noget eksakt. Altså, mm -hmm. øh, men, men det der jo nok er, øh, og det er jo ikke anekdotisk, men det der jo nok er det mest fantastiske ved det her, jeg har gjort i så mange år, det er jo, at jeg har været i næsten 50 lande med håndbold. Mm. Og, og været på stort set alle kontinenter, måske lige på nær Australien med håndbold. Det synes jeg jo er privilegeret. Ja. Øh, og fået lov til at komme steder, som jeg aldrig nogensinde ville have kommet, hvis jeg ikke havde rejst med håndbold. Det synes jeg er et kæmpe privileg. Og så vil jeg sige, at mit netværk og alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt, har jo betydet rigtig meget. Og så vil jeg nok sige, at det der var måske gør allerstørst indtryk på mig, det er jo, at jeg har jo været, jeg har jo været alvorligt syg. Jeg har jo været ramt af kraft tilbage i, i 2012-13 stykker. Og, og da jeg var allermest syg, øh, strømmede det jo ind med, med hilsner fra nær og fjern. Øh, både fra mine egne kollegaer selvfølgelig, men også fra spillere og træner Og, og det, når jeg tænker tilbage på det i dag, så er det noget af det, der står aller, aller det er det, der, det er det, vores familie kan, hvis man kan sige det sådan. Uanset om man laver det, jeg laver, og vi ikke altid er enige, så viser det noget om, hvor, hvor, hvor tæt vi står sammen. Og, øh, og jeg tror, at, at sådan en... En, som min gode ven Daniel Svensson helt sikkert også kan ikke anerkendende til det, i forhold til, at når livet det sådan bliver skrøbeligt, og man hænger derude over kanten, så er det sgu rart at, at være en del af det her miljø. Det synes jeg bare, vi skal, vi skal slutte på. Har du noget skål skåle med, Niklas? Ja, jeg har stadig min fax ja. Tusind tak, fordi du ville være med, Mas Det var rart at få det fra, fra, fra din side af bordet. Det var en fornøjelse. Og nu har vi da... Nu har vi da i hvert fald... Nu kan vi, vi kan svare på mange spørgsmål, tror jeg, til de kommende afsnit med spillere, som måske øh, undrer sig over det ene eller det andet. Øhm, har du noget, du vil slutte af med, Niklas? Nej, Jonas er vel også blevet klogere på håndboldspillet. Umiddelbart. <laughs> ja, det giver rigtig god mening for mig. Altså, jeg synes, nej, jeg synes der var nogle rigtig gode nuancer i... Jeg, jeg tror særligt det der med, at, at der er sådan en professionalisme fra din side, mas i hvor din koncentration ligger, når du... Øh, jeg ja, dels forbereder dig, mm. og dels at I har taktik, altså at I lægger taktik også, og, og så det her med, når I er på banen, så er det nogle helt andre ting, end jeg som tilskuer, bider mærke i på banen. Øhm, for, for jeg går ind og ser det for fornøjelsens skyld, jeg vil gerne se et flot mål, jeg vil gerne se en god redning osv., og det er slet ikke der at jeres fokus ligger. Det, det var i hvert fald øh, meget en, en, en aha-oplevelse for mig, at, at få den side af, ja, eller få det at vide. Men det, men det er glædeligt, og, og, og jeg synes også, at en af de ting, der glæder mig ved, at de rækker ud efter, efter sådan en som mig, og efter det, som jeg nogle gange laver, det er jo, at, at, at jeg får lov til at fortælle, at det, vi laver, er faktisk bare lidt mere end at tage en fløjt og gå ind på en håndmålbane i to gange 30 minutter, og så, mm. og så spise en fransk hotdog og køre hjem. Ja. Altså, der, der er så mange flere nuancer i det her. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg bruger lidt energi på at fortælle hele den her historie omkring den manglende professionalisme. Mm. Øhm, fordi at det er jo et af de områder, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi fik gjort noget mere ved. Mm. Øhm, og så kan jeg jo øvrigt, øh, on a side note, sige, at jeg ved, at det er noget, de i Tyskland arbejder rigtig meget med deres organisering nu. Øh, som jeg jo vil tro kommer til at betyde, at de inden alt for længe, måske går en lidt mere professionel vej, end den de allerede øh, har nu. Så, og, og Tyskland kan nemt for Danmark måske være lidt forgangsland, øh, fordi at pengene ofte er lidt større og der er lidt mere rådrum så jeg håber på at vi alle sammen kan være med til at drive den her udvikling og, og I må i hvert fald gerne også som spillere Niklas altså gør alt og det er ikke for at jeg skal få det nemmere eller min kollega skal få det nemmere men det er simpelthen bare fordi vi gerne skulle få et bedre produkt ud af det mm. helt sikkert det var en fornøjelse det skal jeg helt sikkert tage med videre kunne du tænke dig at gå dommervejen Niklas? Uh, nej det tror jeg ikke Nej, men, men være, det... nu, nu ved jeg godt, at vi er helt ude i enden af, af, af udsendelsen. Men... Du ville også kun have 3-4 år at gøre det i, hvis det er blevet. <laughs> <laughs> Nej, men, men vi, vi er os faktisk en lille smule over, at vi ikke har fået tidligere elitespillere. Fordi jeg, jeg tror rigtig meget på, at, øh, at vi kunne gøre ekstremt stor brug af nogle af dem, som har spillet håndbold på Eliteplan. Mm. Fordi at de kender spillet meget, meget bedre, end jeg nåede at kende de, de taktiske ting, indtil jeg blev en 17-18 år, hvor jeg stoppede med at spille håndbold. Så, så vi kan nemt grine af det, og jeg forstår også godt, at Niklas han ikke vil dømme, når han har rejst rundt med håndbold i så mange år. Men, men jeg siger bare, at spillere, der stopper på grund af måske skader, eller dem kunne vi godt gøre brug af i vores verden. Og jeg tror, man vil få en oplevelse i forhold til, at det er rent faktisk ret fedt at stå med det ansvar, som vi står med. Jamen, det er en opfordring, der, der er givet videre her. Jeg spillede jo, jeg spillede jo Mick Mick Larsen som også ja. er Ligadommer nu. Tror du? yes, yes. yes, yes. Uh, jeg må bare sige, da vi var ungdomsspillere, var det nok mit sidste bud, at han skulle blive håndbolddommer? Ja, han har givet. Har han været en aggressiv fætter, eller hvad? Om han har. Uh. Altså, han var måske <laughs> den spiller, jeg frygtede frygtet allermest. Uh, det er sgu sjovt. Og ham, som fik flest to minutter og også et par røde kort uh, med. Det, er, det, er, uh, det er vildt nok. Men, han, er måske, mega, han er blevet mega dygtig. Det må jeg sige. Han, han, har han er mega dygtig. Godt. Ja. Men, men det kan være øh, han har lært øh, øh, lidt af alle de, de situationer han har stået <laughs> i som ungdomsspiller. <laughs> ja, jeg, jeg, kan også, jeg kan også sige at, at at Martin var jo Martin har stået på mål og er rent faktisk øh, gik han gik fire år på gymnasiet ikke fordi han var dum, men fordi han var Team Danmark studerende og, øh, og han spillede på øh, på på hvad det udvalget hold samtidig med Sun og Søren Høn fordi de er samme årgang. Sådan. Mm -hmm. og han var noget af det mest aggressiv altså jeg har spillet gymnasiehåndbold mod ham ja. han var noget af det mest sindssyge hvis du, øh, hvis du skød ham omkring hovedet lige et par gange eller loppet den hen over ham så kunne han, han kunne rykke et håndboldmål fra hinanden jeg har aldrig set noget lignende <laughs> ja, det er sjovt. Så, øh, så med alderen der, kan alle blive, øh, han, der bliver alle mere moderate han begyndte han begyndt at slappe af Ja, det er han, no, det skal jeg nok lige det skal jeg sige, videre. Det skal jeg sige videre. Han må da godt blive lidt mere aggressiv. Ja. ja og hvilken position spillede du på banen, dengang? Ja, men jeg, jeg spillede faktisk playmaker, altså, ja. Øh, ja, men, øh, men, men fandt jo ret hurtigt ud af, at det kunne sgu nok ikke drive til landholdsniveau. Du måtte lige rykke tre meter længere tilbage, så fandt du din position. Ja, præcis. Ja. Lige præcis, præcis. Helt perfekt. Tusind tak, fordi du vil deltage, Mas. Og øhm, så har jeg jo bare at sige, at øh, vi lyttes ved. Og så tror jeg, at vi ses. Æh, måske. Det gør vi. Det kan være, hvis ikke før, så i jo. Ja. Det, det må vi se på, øh, hvordan det kommer til at forløbe. Yes. Vi glæder os til at følge med hjem fra stuerne i hvert fald. Hav det godt. I lige måde. Hej. Det her afsnit, det var optaget i samarbejde med Faxe Kondi. Vi er snart tilbage med et nyt afsnit med Magnus Landin, hvor han altså svarer på nogle af jeres lytterspørgsmål. Det glæder vi os rigtig meget til. Tusind tak, fordi I lytter med.